Azoa, a, ak bidazoa atxak saio berri ontara, ongi etorrriak gure uinetara. hemen gaude berriz saio berri batekin eta ederki hasi dugu saio hau eta ederki jarraitzeko asmoa dute ere. Gaurkoan sarkinet talde Finlandiarrerekin hasi dugu... Saioa, disko kelami izeneko abestiarekin. Eta, beno, ba, gaurko saioaren aria, ba, e, emaztez osaturiko ba, taldei buruz izango da. Ez, ez bakarrik e, emaztez osaturikoak, baizik eta e, emazteak... E, Buru, buru diren e, taldeetan, e, talde mistoa daude, bai gizon, bai emazte, baino mm, gaur entzungo ditugun talde hauetan, e, ba hori, e, pentsatzen duen burua edo e, e, emazteak diren taldeak, e, bueno, e, harinaiz e, komplikatzen en, ene burua, e, esplikazio. Hauekin, baino, e, bengoz hautsi e, egin behar den, e, ba klise bat edo, ba dugu, ba, degu, ba edo, ba gizonen gauza dela. Eta, beno, ba hemen gaur ditugun talde guzti hauek, e, ba justu kontrakoa e, esango digute. Eta beno, horrela delako ere gaurko saioa e, batez ere ba, Europako iparraldeko ba, talde batzuetan e, ba, oinarrituko dugu. Sarkinet taldearekin hasi gara eta darraigun egun sarkinet taldearen e, beste abesti batekin. <tusk> Gaurko eguna ba probestuko dugu sarkinet, talde Finlandiarraren bat diska berria, aurkezteko egin genion e, saio erdi bat edo eskeninion e, ba, beste... Sasoi batean sarkinet taleari, baina diska berria kaleratu dutenez, e, ba, parada ederra, ba, diska berri honi ba, errepasu txipi bat e, emateko. E, orengoan sina naet e, izeneko ba, diska kaleratu dute sarkinet talea, Finlandiarra e, ba, normalean e, ba aipatu nuenean buruz saioa egin genuenean ba izan nuen ba zein e, azal ederrak zituzten eta bar e, baino orengoan e, azal bat erabat itxusia e, egin dute e, ba, ez dakiz zergatik baino diru pentsatze bait batera gustatzen ikaragarri itsu itsu zait argazki bada halako mutil e, batena ba Eduarde nola itsena ba, e, hau esku edo horren e, itxura duen mutil batena eta ezakitatze kalean ba neska batzuk daude ba, belarrean ixerita ba halako motxilekin eta eta lozakuekin Ezekit, <laughs> naiko, naiko berezia, naiko, naiko berezia. Gero barnek aldean ere, ba, mutil metalzale gazte bat azatzen da gitarra batekin, e, edo... Baitare ba, txakur bat eskuetan duen neskatil bat. Eta bar, bueno, ba, azkenean e, barruan zer dagoen e, garrantzitsuena da, ez bakarrik azala. Beraz, e, be, diska haien ba, ildotik jarraitzen dute sarkinet e, taldeak... Ba, en ba, punk rock oinarriak dituzten e, ba, pop e, melodia malenkoiotsu hoiekin eta benun ba, pixkate ba, iparraldeko Finlandiako soinu horrekin hizkuntza berezi horrekin e, eskaitzen digute hori. Haiieke fender jaguar gitarrak erabiltzen dituzte ba, soinu hori ere Egiteko, eta bueno, estetikoki ba, e, nahiko itzura ona, ematen duen e, taldea, baita musikalki ere, emengo talde talde ondako ba, abeslari, gitarralari abesti sortzailea mila dugu e, eta beno, gero mila, ba, joni, jonpa eta maukaz e, ba, lagundurik dago e, ba, beste gitarran ba, eta baterian darraigun, abesti batekin, horrengoan, diskari titulua ematen dion abestiarekin zina nauzet ba ez horren malenkon malenkoniotzu ba nahiko japi genuen e, abesti hau ba hola gutek abesti bat edo zirudien hau ba, eta diskari titulu ematen dion Sarkinet taldea sina 9 izeneko diska Sarkinet taldea ere ba label aldatu egin da zeren haien e, e, beste diskak e, combat rock industri ba zigilu pean, e, kaleratu zituzten eta ba orain hau, azkeneko diska hau ba smart e, rekordsera, rekordsen bidez, ba kaleratu dute beno, hemen aipatu dugu saio batzuetan, ba smart rekords, e, Finlandiako zigilu interesgarria dugula non, e, ba gauza bia kaleratzen ari den eh, azkeneko aldi hontan eta beno ba, estilo aun ere e, dabilena e, badabil ezakitalako 70. hamargarrena marka da corro hainbat e, ba, lan kaleratzen e, ari dira ba baita ere Ja, Finlandiako black metaleko hainbat diska e, punk diska zaharrak eta beno be, be, hau, hau ezalako berrizta sunak ere ba, hainbat ilotan dabiltza eta nahiko interesgarri esan behar da ba, ibiltzen diren e, ildo gehienetan, tira sarkinet berriz ere Babai, abesti boroila go zatzen e, sarkinet taldearekin azkenaldian esaenari didate biguntzena ari na nire musika aukeraketa hauetan baino bueno, nik egia esan asko gozatzen dut musika hau entzuten baino egingo dugu saio gogorren bat edo ba, gure hori ba, gure beta zaratatsu hori ez asteko noski... E behin honen bat Azken aurreko diska kaleratu zutenetik e, ba, alako isialdi bat i, e, e, izan dute, baino e, itxoitea ona izan da ba, alako diska puska ba, entzun dezagun. E, ba, diska honek amar kantu ditu, oietako lau entzun ditugu uste dut naikoa dela eta pasa pasagaitezen e, beste talde batera. Estáone uste junta yonka kontus politika uristatan, konnorrela bai kea engu en el masayasa heita iliopista samustetan. Konta sapalata, sar tualet, morestu va tuva. Sta tuya balata, metas al ne halua pa, rua kai es kontra ta rakenta. No mecita haluta. Vaan tasa-arvoa ja vapauttaa. Paljon tapahtumme Suomen maassa, jossa lukukausimaksuja suunnitellaan. Onko täälläkään kohta tasa-arvoa, jos englannin mallia seurataan? Onko se palata? Katujaan vallataan, että saadaan päättäjät kuuntelemaan, mitä ne haluavat. Luottaa nyt ees kuntaanko kun rakentaa, no me ei sitä haluta, vaan tasa-arvoa ja vapauttaa. alea ore beste batzutan entzun dugu baina egia esan ikaragarri maite dut e, punk lurex izeneko taldea. eh Lontos a izeneko abesia hauek ere finlandiarrak eta duela urte batzuk ere saio bat egin genion eh punk lurex izeneko taldea. Lehen punk lurex oke okay izena zuten e, e, orenguan punk lurex izenarekin bakarrik e, gelditu dira taldea kontatik ere hainbat eh, jende pasa izan da, ba, eh, talde honek eh, Tina Westlinek basulari eta beslariak eh, sortu Sortu zuen e, ba kolakesta talde mitikoari ba, e, zion ba, olako ba, asko gustatzen zitzaiolako eta antzeko zerbait egin nahi zuen eta horretarako ba kolakesta taldeko ba bi partaide e, izan zituen ba denbora gutxi egon zirenak e, gero bi hiru emaztek e, osatu zuten e, aldeak, eta beno, alako aldaketak e, egon dira, eta okei okay, hori kendu zioten, isilune bat izan zuten, eta diska honekin zuten duela urte gutxi batzuk, eta beno, ba, oraingo Taldekideak e, batina Weslim, e, Basu eta Otsan e, Pasi Jouki, Gitarra eta Otsetan e, Make Zahastomoinen Baterian eta Kuka kukas, Kukais Niemi Gitarran e, Bueno, Punglureks Taldekideak Bikaina bestea beste Ulkona on Kylmää Ja pime Ik gara Gantu buska, eh, Punglurex taleak eskeinitakoa. Eh, alako titulo luze bat eh, du abestione, bueno, esan luzea, asun otoman laulu izeneko abestia, laulu abestia esan nahi du. Hori badakit eh, Finlandia da, zi, epa, ba... Eh, Asu noto man laulu izeneko, asi honekin e, Finlandia utziko dugu, Europa iparalean jarraituko dugu, eta beno gaur entzutenari garen e, talde guztiak, naiz eta zuek gehiago dugu txego atsegin, ezin da ukatu ba, nortasun haundia dutela, eta nahiko errepika ezinak e, direla olako taldeak. Beraz, bi puntu! ai asmatu duzu e, maze histeri taldea genuen e, oraingoan e, maze histeri delta ba. izeneko ba, abestiarekin talde talde hau suediarra dugu eta beno ba, talde honek e, ba alako E, duela urte batzuk e, Umeako soñua Umea esaten dut e, ez aurren gatik ba, eta Umea e, Suediako herriaren gatik e, ba e, txantxa zen, txantxa txoroa e, ba hori, e, Umea Umeako soñua soñako haintzin darietako bat e, duela urte batzuk ba nahiko zer esan eman zuen e, ba soñu mota honek e, eta modu hontako ba Ba, talde pila atera ziren e, mundu, mundu osoan e, muu osoan zehar. Eta beno hauek ditugu ba, jende askorentzako ba, e, gaur egungo taldeentzako ba, erreferentzi ahi ahdi bat. masisteri Suediako taldea. Ea, entzun dezagun beste abbe bat eta zertsoba gehiago esango dugun masisteri taldeari buruz. Gue t referred e marrik, wird zuten würde, mutwie gidei zuma Isteri Dom domkan minte jora musiken izeneko abestiarekin eta abesti borobil-borobila. Eta, beno, ba, balakizue, ziurrenik entzuten dituzuen abesti batzuengan, gaurrengo taldeengan, influentzia, ahundia, izan duen e, talea, tale misua dugu hau bi emazte eta bi gizonek osaturikoa Sara Basu eta ahotsan Erik Baterian Robert Gitarra eta haotxetan eta Kaisa gitarran. Eta, beno, horre e, e, pisua, taldearen pisua, ba, euneko berrogeita marrean, e, banaturik dago bi abeslarien artean, zeren e, abesti gehienetan e, biek elkarrekin e, abesten dute, ba alako harmoniak eginez haien e, artean, gitarren soinu garbi horrekin, e, eta ba, Europa iparraldeko ba, inbereizgarri den, e, ba, soinu malen koniotxu hoiekin, eh, Madrilein bada talde bat eh, ba, hauen eh, antzeko zerbait eh, egiten saiatu eh, zena, bueno nahiko ospetsua dena gaur egun ez dut izenik ezango, iakinko ba, duzasko zen den baino, bueno, ez dira iristen eh, ba, talde honek egiten duena zen beti originala beti <laughs> ba hobeagoa da kopiak baino ba, batzutan badire kopiak batzuk e, bikainak direna ba, Ez da kasua. Zerraitei dezagun master italiarekin eh bikaina deta. <hazimusia> Borgiet mitt i stad Jag vill få minnen Och fastna medan allting Allting känns bra Shoot now, don't vote as you Asisteri taldea bezk jugut izeneko abestiarekin. Eta ba, entzun e, ditugun abesti hauek haien bigarren diskakoak dira 2000 bederatzikoa. E, 2000 sortzian beste diska bat ere kaleratu zuten. Uztot, bia hauek bakarrik kaleratu zituztela. Berez taldeak ez zuen... E, bizitza ba, oso luzerik e, izan, baino e, utzi zuten utzi zutena ba, oso garrantzitsua izan zen eta oso ona batez ere, usta, bizizkagoe daudela. Normalean e, talde bakoitzeko bi abesti edo jartzen ditut, e, baina gaur, e, ba, diska batzuetatik hiru abesti jartzen ari nahiz, gero ez diten emango, ba e, jarri nahi dudan guztia ihartzeko baina ikaragarri ondo pasatzen ari naiz eta oraingoan bai taldez aldatuko gora Suedian gaude eta Umea, irian ere Umeako ba, beste variante bat entzuten ari gara, kenu gehen faler izeneko ba, taldea, Umeako taldea, bat bil e, undomen idak izeneko a bestiarekin faler talde honek eh, ba alde batera utzi egin dugu eta beno ba 67 punkaren eh, alaitasun hori dakarkigu burura eh, ba saxo hori adibidez ba X-Ray Specs eh, taldearen eh, soinu Mota Penetration taldearen eh, soinu Mota baino ba 2000an markadara <coughs> ekarria e, diska bikaina, e, alako ba, azal bikaina on no, nirratizar bat azaltzen da, al, alako alako E, ba, tximista batzuke marraztuak dituenak e, nahiko diseño retro eta polita dauka diska honek koloreak eta txuribeltzeko argaziak nahaztuak eta nugen faler du taldeak eta diskak lugna favoriter ea darregun beste abestzi batekin <hazurra> Faler, eta Move Logik izeneko abestia, ba, zera, ba, irurogeita mazazpiko, ba, punkaren freskura, dakarkigugu gora, gaztetazunaren urgentzia, eta beno ba, ondo pasatzeko doinu alaiak dantza egiteko doinuak, genuen faler taldeak dakarkiguna umea iriko doinua ere, baino, izan desakegu, ba, eremu alaiera, eramaten duten doinua itira, entzun dezagun beste bat. Iepa, ez ezan, e, abesti hau entzunda, zaudetela, dantzan edo bainzat dantzak iteko gogo izugarriekin e, nugen faler e, taldea, izan dugu, haien ba, iruro gaita soinu soñu alai eta eder hauekin. Eta, bai, oren goz utziko, utziko dugu, baina jarrituko dugu Europako iparraldean, no eski? It's nerd, it's just Juan joan marcará Gera eta Assassinators eh taldea, taldearen e, diska ba, entzuten egon gara, berden iBrand e izeneko ba diska irekitzen duen e, abestia. Assassinators taldea ba politiko handia du duene taldea du bete ere egizu zeu bidetik e, mugitzen mugitzen dena taldea esan bezala ba, anarkista eta e, politikoki komprometzua duen e, taldea eta beno haien ba, diska hau ba, bai, olako liburuzka haundi bat e, Dakar barruan non e, itzak haien itzak datozen e, ingelesera itzulita eta baita ere ingelesesko testu bat non haien e, ba, e, gorabe edo itz, pentsakerak eta azaltzen dituzten hori horri bakoitzeko ondoko horrian e, ba abestiarekin zerikusia duen ba, artista batek e, eginiko ba marrazkia da karberaz e, e, oso aurkezpen ona hitz e, interesgarriak talde interesgarria ba, danimarkan egon zen e, talde hau diska hau konkretuki 2008 urteak dela uste du talde hontan Daniel Ana Estine Anders eta Lisa e, daude eta entzun dezagun asasinator taldearen beste kantu bat <gülüyor> energia hondia orengoan eh assassinators taldeak eh, erakusten eh, diguna eh eta beno ba denbora gutxi dagoenez beste talde bitxi atera pasako gara suediako talde bat eh, Sex Pistols tanten iseniko taldea, e, bai soinua so nahiko zarra dirudi, alako ba, kasete batean grabatoriko zerbait edo e, baino taldea ez da ez da zarra e, 2000 margarrena e, amarkadako hortakoa e, dugu eta beno taldekiden argazkiak ikusita ba, nahiko ero, ero itxura <gülüyor> daukate eta beno, izen be, e, bitxia Sex Pistols tantean mock fears dat net izeneko ba taldea dugu eta jack blixford banat izeneko ba, abestia entzun dugu eta tira denbora amaitu denez ba beste suediar talde batekin eh, amaituko dugu siu ez bara har izenekoa eta papa izenekoa abestiarekin urrengo astearte chichuak izan